Jabur 18 dari ayat 1 sampai 50 Untuk pemimpin musik, Mas Daud hamba Tuhan Dia telah menuturkan kata-kata dalam lagu ini kepada Tuhan Pada hari Tuhan menyelamatkannya daripada sebuah musuhnya Daripada Saul, kata Daud Aku mengasihimu, ya Tuhan engkaulah kekuatanku Tuhan adalah batu pejal perkasaku Kupuku dan penyelamatku. Allah Tuhanku adalah batu pejalku. Kepadanya aku berlindung. Dialah perisaiku, teras penyelamatanku, benteng pertahananku. Aku akan berseru kepada Tuhan yang layak dipuji. Maka aku akan diselamatkan daripada musuhku. Seksa maut telah mengepungku. Banjir kejahatan mengerikkanku. Seksa kubur mengelilingiku jerat kematian menunggu di hadapanku Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan aku meraung kepada Allah Tuhanku Dia mendengar suaraku dari rumah sucinya Raunganku sampai ke hadirat dan pendengarannya maka bumi pun gempar dan gemetar tapak bukit bukau bergegar dan bergoncang kerana dia murka Dia menghembuskan asap Dan api yang membakar Lalu menyalakan arang batu Dia menundukkan langit lantas turun Dengan kegelapan di bawah kakinya Dia terbang Mengendarai malaikat kerub Dia melayang di sayap angin Dia menjadikan kegelapan tempat rahasianya Diselebungi perairan kelam dan awan tebal di langit daripada cahaya di hadapannya awan tebal berlalu dengan hujan batu dan arang yang menyala Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi mendengarkan pada suaranya dia melepaskan anak-anak panahnya sehingga musuh bertempiaran dia memancarkan kilat sabung menyambung lalu menempaskan mereka Maka seluruh di dasar lautan terserlah dan asas bumi terdedah akibat kemurkaanmu, ya Tuhan, dan hembusan hebat nafasmu. Dia mengulurkan tangannya dari langit. Dia menarikku keluar daripada pelbagai bencana yang menenggelamku. Dia menyelamatkanku daripada musuhku yang kuat, daripada mereka yang membenciku. Kerana mereka terlalu perkasa bagiku Mereka menyerangku ketika aku dalam kesusahan Tetapi Tuhan menolongku Dia membawaku ke tempat yang luas Dia menyelamatkanku kerana dia berkenan kepadaku Tuhan memberiku ganjaran kerana aku melakukan yang benar Dia menggantikan deritaku dengan rahmat Kerana tanganku bersih daripada dosa kerana aku telah mengikut jalan Tuhan dan tidak menyeleweng daripada Allah Tuhanku dengan melakukan kejahatan. Segala hukumnya ada di hadapanku sebagai panduan dan aku tidak mengetepikan ketetapannya di hadiratnya. Aku tidak bercelah dan aku mengatasi kejahatan dalam diriku. Maka Tuhan memberiku ganjaran kerana aku melakukan yang benar. Kerana dia tahu tanganku bersih daripada dosa. Kepada orang yang setia, engkau menunjukkan kesetiaanmu. Kepada orang yang tidak bercelah, engkau menunjukkan engkau tidak bercelah. Kepada orang yang suci, engkau memperlihatkan kesucianmu. Kepada yang menipu, engkau memperlihatkan kebijaksanaanmu. Engkau menyelamatkan orang yang rendah diri, tetapi akan Menundukkan orang yang angkuh, engkau ya Tuhan akan menyalakan lampuku, Allah Tuhanku akan menerangi kegelapanku. Dengan kekuatan daripadamu aku dapat melawan musuh yang ramai. Dengan kekuatan daripada Tuhanku aku dapat melompati tembok. Jalan Allah itu sempurna. Firman Tuhan terbukti benar. Dialah perisai pelindung semua yang Bernaung kepadanya Tiada Tuhan melainkan Allah Tiada batu pejal Melainkan Allah Tuhan kita Allah yang memberiku Kekuatan berjuang Dan menjadikan jalan hidupku sempurna Dia menguatkan kakiku Seperti kaki rusa Dan memantapkan jejakku Di pergunungan Dia melatih tanganku Berperang Berupaya melingkungkan Busur Gangsa, Engkau telah memberiku perisai penyelamatanmu. Tangan kananmu telah memberiku kekuatan. Kelunakanmu menjadikan aku besar. Engkau meluaskan jalan yang ku tempuh supaya kakiku tidak tergelincir. Aku telah memburu musuhku dan berdepan dengan mereka. Aku tidak berpatah balik hingga. Mereka. Aku telah melukakan mereka sehingga mereka tidak berdaya bangkit lagi. Mereka telah rebah di bawah kakiku kerana engkau telah memberiku kekuatan berperang. Engkau telah menundukkan di bawah kakiku mereka yang bangkit menyerang dulu. Engkau telah menyerahkan nyawa musuhku ke tanganku supaya aku membinasakan mereka yang membenciku. Mereka berteriak tetapi tiada siapa menyelamatkan mereka. Malah mereka merayu kepada Tuhan tetapi dia tidak menyahut mereka. Lalu aku menghancurkan mereka seperti debu ditip angin. Aku mengumbankan mereka seperti sampah sarap di jalan. Engkau telah menyelamatkan aku daripada serangan. Engkau menjadikan aku pemerintah bangsa asing. Bangsa yang tidak kukenali akan tunduk kepadaku Sebaik-baik mereka mendengar tentangku Mereka taat kepadaku Orang asing itu tunduk kepadaku Mereka menjadi putus asa Dan datang dengan ketakutan Dari tempat persembunyian Tuhan hidup selama-lamanya Segala puji bagi Tuhan Batu pejalku Segala kemuliaan bagi Allah penyelamatku Allah yang membalas kejahatan orang terhadapku dan menundukkan bangsa asing di bawahku dia menyelamatkanku daripada musuhku engkau ya Tuhan mengangkatku mengatasi mereka yang bangkit menyerangku engkau telah menyelamatkanku daripada manusia yang ganas maka itu aku akan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di kalangan bangsa asing dan menyanyi memuji namamu Tuhan telah memberi penyelamatan besar kepada orang yang dijadikannya raja Dia melimpahkan kebaikan kepada orang yang diorapinya Kepada Daud sampai ke anak suju selama-lamanya